La celebració de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any a Tiana, ha estat marcada per un fort to reivindicatiu. Des de la sala de plens de l'Ajuntament, l'alcaldessa de la Vila, Esther Pujol, ha fet una crida a la unitat i la fermesa en defensa de Catalunya. Pujol també ha aprofitat el seu discurs perquè l'austeritat pressupostària que es viu avui dia no vagi en contra del progrés. Faig una crida a no resignar-nos a l'austeritat, entenent que austeritat no pot ser en cap moment sinònim de passivitat, d'inèrcia i de progrés. Hem de treballar plegats justament perquè austeritat no es converteixi en un endarreriment del progrés i de les polítiques de benestar que aquí a Catalunya tant hem treballat, hem aconseguit i hem de continuar que segueixin en peu. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya enfront de la immersió lingüística del català a les escoles catalanes i les malmesses relacions de Catalunya amb Espanya han estat els temes centrals dels parlaments dels diversos representants polítics del poble. Per la seva banda, el portaveu de grup municipal del PSC, Héctor González, ha volgut recordar a totes aquelles persones que estan patint els efectes de la crisi. Perill és que, al mateix temps, aquestes mesures de control del dèficit s'apliquen de forma molt ràpida i aguda, amb reduccions salarials, acomiadaments, experiments fiscals tot el qual és un llaç pel creixement. Veiem com els ingressos dels governs minven davant el creixement de la demanda dels serveis públics, la qual cosa fa quasi impossible assolir els objectius de reducció del dèficit d'acord amb les restriccions pressupostàries plantejades. El portaveu de Siu, Enric Nolis, també s'ha referit al moment particularment crític que està vivint Catalunya després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha posat de manifest la malmesa relacions entre Espanya i Catalunya. En aquesta mateixa línia també s'ha expressat el cap de llista d'exemple al progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, que ha recordat la sentència del Tribunal Constitucional envers l'Estatut ara fa un any. Sentim Enric Nolis en primer terme i Hernández posteriorment. Ens tornem a sentir colpejats en les nostres relacions amb l'Estat espanyol per qüestions esdevingudes en els darrers mesos. La retallada de l'Estatut en la sentència del Tribunal Constitucional, la trencadissa que ha suposat la modificació d'urgència de la Constitució sense la participació dels partits catalans, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el model d'immersió lingüística a Catalunya. Són acontenjaments que ens fan reflexionar i arribar a la conclusió de que no va avançar res o potser hem anat enrere. Fa ja anys que rebem una ofensiva uniformitzadora i de recentralització en l'articulació de l'Estat i especialment contra Catalunya. Quan encara no s'havia assolit un autogovern complet i el respecte a la identitat nacional catalana, des dels partits majoritaris espanyols es propugna una involució, un retorn al centralisme del nacionalisme espanyol amagat, per exemple en els moments presents, en suposades qüestions econòmiques. El crit més clar per apostar per la independència de Catalunya com a sortida del moment actual l'ha fet el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gós, que ha reivindicat el paper de la seva formació en aquest sentiment. Els darrers anys s'ha parlat molt d'independència. Esquerra Republicana de Catalunya, a nivell nacional, ha aconseguit que aquest tema deixés de ser tabú i passés a ser un tema de l'agenda mediàtica del nostre país. Gràcies a això, cada dia hi ha més independentistes i més organitzacions polítiques i culturals que busquen la independència. I això ens en orgulleix. La celebració de la Diada Nacional de Catalunya ha tingut l'absència del Partit Popular. El seu número 1, Manuel Gonzalo, que ha comunicat la seva absència a l'alcaldessa Esther Pujol, ha demanat disculpes per no poder assistir per motius de salut. L'acte a la sala de plens de l'Ajuntament ha finalitzat amb el cant dels segadors, cantats per l'alcaldessa, els regidors i altres personalitats presents a la sala de plens municipal. A més, ha comptat amb la col·laboració de diversos membres del Coro de Tiana. Posteriorment, els representants polítics s'han desplaçat a creu de terme on han realitzat l'ofrena floral davant el monument de Rafael de Casanovas, on també han interpretat l'himne nacional de Catalunya amb l'ajuda del coro. Prèviament, la Federació de Convergència i Unió havia realitzat també l'ofrena floral de manera independent. Enguany, els actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya han patit canvis respecte a la resta d'anys, ja que enguany s'ha celebrat el mateix dia 11, quan edicions anteriors se celebrava el dia d'abans per no solapar-se amb el concurs de paelles. Radio Tiana: Serveis